Så vi stäcker vidare, uh, då ska vi jag drar jag vidare vad... Kan jag springa snabbt mot igången och titta ner om jag ser den sista komplementen? För <laughs> jag hade borta, jag tror det är Ni går vidare eller? Ja vi, vill... vad kommer vi fram till? Jag hade ju en njölksdugga här så jag skulle tala till andra eller något där För jag tänker så. sånt i sändigheter Eller kommer du med någon ny information nu? Så, ja, ja. Du ropar väl bara typ så här någonting? Vem där? Du hörde inte. Nej, då ska du går ju vidare. <laughs> ja, det känns som att vi, vi smyger vidare, det är inte så att vi, vi rusar framåt i full fart utan vi försöker ändå gå... Vi vet ju till exempel om spindeln i, i rummet till. Liksom. vi vill ju fortfarande inte... Vi går fram lite och kollar igenom nästa... Ja, kolla, exakt, kollar igenom nästa öppning. Vi kommer till en smågång Och i slutet så ser ni en till stor stendörr Och bredast stendörren så är det en gång och ett slag så vänt kring. En gånggång heter det så här Okej okay. Jag kör en... Är det du förresten? En fråga bara mm. Jag har ju keen senses mm. Men det var you det, ha, det också. You have advantage on wisdom, mm. alltså perception shakes. Det är att du får slå två D20 och ta den här valen. Jaha, mm. det kan ju vara... Då oh, ja. vet vi det nu. Jag kom få det nu. Ja, men exakt. Men... Eh, vad heter det? Men jag söker av dörren. Om det är någon, liksom typ så här, någon fälla, eller är någon, mm. Skulle vi inte... Vi kollar göra, Skulle vi inte göra ja, en projekt en sätt också så att det var någon osynlig varelse liksom, som följde oss, som inte vi ser. Liksom. Det är en sån test. Det är inte en projekt. Alltså. Perception. Perception att kolla, höra och... Det är att lyssna. Och, till och lyssna och om man, känna, för, det är perception. Om man försöker, se och, försöker upptäcka liksom, någon som är ställt mot liksom. uh, ja, det, tänker du? Ja, det perception. Det är att lyssna, för man ser inte osynliga, så det är perception. Ja, vi kör det men då kan jag göra det som får då. det är 20 i så fall. Ja. har ja, Jag slår en. Jag, jag slår en. Här är en. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Nu måste det slå bra, eller? 20 20. <laughs> 20, och så är plus var det int, det är ingenting, så det är 20. Men du ser ingenting, det verkar inte ha någonting. Nej. Ja. Det kan ju som liksom lika gärna de som har skit, Ja, okej, men jag kommer fram till en dörr om går upp. Precis, mm. en stendörr och en gång Slår vi, var... vi igång gången så tror jag att det kommer att komma upp någonting. Ja, det känns som att någonting kommer... Då kommer, vi få, då kommer det bli stridklart. Dörren öppnas. Men ska vi... Jag tänker slå Vi, vi kollar om det står någonting på dörren igen. Ja. Har det någon skrift på den eller någonting? Det kan det. vi. Ja, det är search. Om ni kollar på dörren, kör. Du har det bästa Ja, Hur är det, med det är det search. Ja, det, search. ja det, search. det är jag search. Det vill du också. Nej, ja. Men jag kanske har Vad är det, Marshall? Sju, nio, jag är plus... Jag inte. 9. plus intier, Ja, nio. Älva, äh, tretton. Mm, nej, ni, det är, ni märker ingen skrift eller något, utan det börjar bara vara i stor stel där. Inga fäller. Nej, ja, det har vi inte sökt så, eh, vi, ja, men vi kollar om det finns typ någon sån här... Det är någon, om det är någon luk med dörren, typ att det är någon, någonting riggat på. Eller panor, eller, kortare, kortare. Ja. du kana, ja, va? det kort. Jag kan göra det kana Det är så magiskt. 2 ja, plus 3 plus det, eh, det verkar inte vara någon magisk stöd i dörren Och så över gånggången Ja, vi slår för fäll Över gånggången också Fäll ja, runt, runt dörren där liksom. 17, 19 Du ser att det verkar vara mystiskt med den där gånggången mm. Någonting kommer kunna hända om ni slår på dem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 Ja, men jag har magic kand. det betyder att i min hand går in och så kan jag slå på det, eller göra något med magic mm. Är det tillräckligt stort område? Eh, alltså, uh, vad är det, vad jag räcker, det den? Jag har, den räcker eller, 30 hit. Det borde räcka absolut Så vi kan stå utanför här. Ja, alltså uh, och så slå. Ja, men frågan är samtidigt kan... så alltså, Frågan är om det händer då så, eller om det är när öppnar dörren som händer. Upp. Samtidigt kan det ju vara så här står man innanför där så kanske man står säkert. För det som händer runt omkring. Så kan det ju också vara. Det kan vara en liksom safe zone. Mm. Mm. Eller så ska vi inte typ bara kolla, är dörren låst? Eh, men vi, ska du gå fram är, kan vi titta på dörren ifall den är låst? Utan bör kan vi titta på dörren utan känna? Ja, det är ju search. Ifall den är låst. Det vet du inte, då måste du gå fram och känna. Kan vi på något sätt lyssna om vi kan vara någonting kan du inte göra? Perception. Ja, vi lyssnar om vi hör... Eller, ja. Ja, jag tycker det är... Men det är det liv bakom dörren? Så vi kan bakom, tror jag inte bakom. För att om de ska öppna dörren eller om de ska... Tvinga påbrynt. Dörren verkar sjömalat ljud. Oh, ska jag öppna dörren eller ska vi slå på gången? Nej, ja, men prova... Prova ryck eller dörren, eller såhär liksom... Knöfabba dörren. Ja, knöfabba dörren. Det är... Det är första gör är liksom... Du bara bara trycka, och den är, den är fast. Oss, det, är alltså. det känns ju som att gånggången kommer ju öppna Nej. på något sätt ja. Men, det var ju någonting <coughs> alltså. jag Har du kollat om den är magisk om... Ja, han sa ju det Nej, ni har kollat om det ja. är något fällaktigt med det Ska vi kolla om den är magisk också? Ja, det, det. Ja. det blir... Mm, Vad är, ja. är man tittat då Den eller... verkar inte vara någon magisk <coughs> Står det någonting på gånggången? Search det du ser ingenting som står på den, men det verkar vara någonting bakom gång. Gången. Titta vad det är. Kan vi ha det? Mm. det? är perception igen. Mm. Titta. Eller search igen. Tittar vi vad det är som är bakom gång. Ja, 16 plus... ja. Vad är det mer? 19. Det ser ut som en spak där bak. Bakom, gången. bakom gången spak. <fri> Då kan vi alltså välja att dra i spak utan att slå igång. gonggongen. Ja. Eller, eller det är så här, Skulle vi slå på gång gången skulle den röra spaken ja. Är det så? Det är spaken är sånt som man drar ner ja. Slår på gången då åker den så, det Vi drar i spaken för då kanske öppnas en dörr Eller dörren öppnas då Och slår vi gång, -gången, då händer det någonting med golvet eller något Ja det känns ju som att Vi kan Det känns som att Jag du tror tror typ att det skulle kunna öppna någonting Utan att väcka någonting känns mm. det som Spaken är tyst uh -huh. Ja Ja Ja, och vi kan inte vi vi ni ingenting får gå tillbaka liksom. Nej, det kommer minst. Nej, men vi vi drar i drar vi drar det. Ska i... vi alla stå här och prova att dra i dörren Du drar i bakken? Ja, prova det. Dörren öppnas. Och det är ingenting där bakom utan det är bara en rak gången. Så är jag gången. Ja, vi säkrar de. Ja, mm. oh, de. Som det verkar så slår ni den så kommer den där luckan så, eller så den som ni stod där kommer den rusa in. Men det verkar som när det händer då kommer någonting där rasa. I gång hur då, då? Nej, den är stod. Ja. Men så slår ni på gången, då kommer någonting där rasa. Vi skiter i gång? Då. Ja, det känns som att vi, vi struntar i gång många gånger, så då Kan man sluta den nu? Nej, vi vill inte. Det är Nej, vi, går, så. vi går in genom, eh, in genom dörren, liksom. Mm. Det gör vi. Ja. Vi fortsätter utan att röga omgången. Ställer oss precis till jag tänker. Ni går en bit till, mm. så börjar ni känna att det kommer lite vinnar. Men det ni känner mest är att det kommer en oerhörd värme mot er. En uh. fin kanske också. Jag kör, ja, vad ska du? En eller inte det? Kan ju liksom, liksom vad är det för värme? Liksom? Jag, jag, är det, det, är det eldvärme eller är det liksom, solvärme? Nature shake. Liksom, om, kan, har det sånt? Nej. Sånt? Det är inte. utav dem. Det är uppenbar. inte. Det är varmt. Det är varmt då. <skratt> är det också en sex eller en ingen? Ingen. Nej, sex eller en Det känns känna som en, en, en solig dag. Sol liksom. mm. Men jag, jag försöker lyssna nu när vi är innanför dörren och ja. se om, om jag hör någonting i... Det kanske vattenfallet. Eller något sånt här. Liksom. Om man hör språk i någon eldspråk eller något ja, sånt. Vattenfallet. Det är ändå du hörde vindar som drar in varm varmluften. Okay. Uh. Och vi hade sökt den här gången nu fram. Uh. Mm. Vad gjorde din stealth cloak? Stelts cloak? Ja, du hade det, så här. Nej, disguise kit, var jag. <laughs> -kit. Vad är det? Beklädnadskit. Ja, alltså. men mm. vi kör bara stealth. Ja, men stealth är vi ju ja. hela tiden. Ja, ja. smid. Ja, men ja. jag kan ju få det. Uh. <laughs> Men vi hade sökt fram vägen framåt. Nej, ja. ni är inte för har ju bara kollat. Ni har ju bara gått förbi, ni har inte vi förbi dörren, dörren Ja. Och där, vi har inte sett hur det ser ut framåt där. Nej, ni har sett en grott är det grotta Är Eller så en grotta som vanligt bara. Ja, men vi har sökt av den vägen liksom. Nej, Ska vi göra det också då. Alltså vi söker av vägen framför dörren nu som har framför oss. Nu har ni bara kollat vad det för värme som kommer. Så nu söker vi av vägen framför oss så att inte fäller på den vägen också. Ja. Så det är så här standard. man måste vara. Är vi nåm? Det är lite tråkigt. 19 plus inte. Ja. Inga faller. Fortsätt no. Hur ska det bli då? Ja. Hur ska det då? kommer med Vi kommer Här kommer ni ifrån? Kommer ut mot en En öken. Det ni ser. Det är liksom en nuance lite längre bort. Mm. Men mitt i så ser ni skuggor. Det är de här skuggorna som följer efter oss här. Det var bort. Det är liksom väl soligt så ni ser ni så liksom och kisar. Du ser ingenting. Jag kan lägga ner jag. Du kan inte liksom gå halvblind. Kan vi vad gör vi då för att liksom ta reda på vad det här är? Okay. Search, search som search. Mm. Söker. 15 plus eh, 17. Från den här distansen så ser ni bara skuggor. Men de, de ser väldigt smala ut. Med våra polare. <laughs> de är inte så smala. Ja, de är små. Matteo ser inte så Det är en ghost nu. Hur, det. hur stort är det rummet? Kan dra det här något? är ganska stort rum. Det är liksom... Och det är bara den här vägen? det här också? Det här ser ni knappt. Det, ni ser bara en stor grottöppning. Och ni ser en grått öppning där idag. Det här är väldigt stort obligation. Ja, sen ser, kan vi se den? Ja, men den är ganska långt bort. Men det ni ser det är liksom en palm och så verkar det vara som en skugga som sitter där också. Men det är svårt att se här för, så från den. Alltså, så, så vi kan ja, titta vad det här är den gången där, där de är, kommer ner. Mm. Vi gick ju till vänster, man bara vänder att vi kommer från vänsterholen om man tittar liksom, mm. från det hållet. Men det är, alltså... Vi, vi, vi, så ska vi smyga in Vi är nej, fortfarande nej. istället. Kan vi smyga fram på den vänster? Alltså, man kan ju alltid prova att smyga fram. Har vi sökt alltid. öken så att det bara är i de här men Jag kan inte söka. Också. Jag ser ingenting. Jag kan inte lyssna. Jag, ser, jag, ser. jag kan göra Så alltså, det är nature eller vad man säger. Nej, det är ju söker. Alltså, kolla så att det är, in, för det är öken sand och så. så jag förstår det rätt. Eh, search om det är liksom bara se... Nature, om du ska känna på sanden om det är riktigt sand och sådana grejer. Ja, men jag tänker med att vi ska se när så att det inte är massa skorpioner och skit i sanden. Det är search. För att se monster drar, eller olika Ja, sånt. search. Du, jag drar en nature-check. Nej, det, det här, så är jag läsat nu. Det är skubborna. Ja, jag gjorde en fail. Nature på sju, plötsligt och jag också. Nej, det är bara skubborna. Ja, men ska vi bara springa in? Nej. Eller ja, ska vi gå hit mot hans sitter du också. Lämna de andra, eller ska vi ta dem? Men jag tycker va, vi försöker smyga oss mm, okej, okay. ska ni smyga eller och checka den vägen? Nej, jag ska smyga jag... fram och så, så vi ser vad det är för någonting Okej okay. ja, jag, jag kan ju alltså Jag kommer ju, ju längre, ju längre in jag kommer desto mindre ser vi jag, Eller jag, jag är ju typ så blind redan nu så. Men jag är inte du då som är och inte påverkas av det, smyga Ja, jag smyger fram en, jag, jag vet inte hur lång bit det är, bara för att få en Bara för att få Och så en, kan du göra en search till, för att se? En outline på någon, Ja. Du ser att det är en massa skelett fram. Gående. Du ser att det är tio stycken. Men du verkar se en annan grupp bakom dem också som riktigt ligger bort. Var är polare? Tror du inte? Är det också skelett eller ser vi bara till en? Ni ser bara en skugga. Men ni ser en ganska stor skugga en ganska liten skugga om våra ja. skogar. det känns som att ska vi dra hit då? Ja, men, men ska, ska, det det, det här är skelett så kan jag tala till dem. Mm. Och jag är ganska bra på att övertala. Jo, mm. mm. fast tio stycken. Mm. Om du talar till en och övertalar honom, de andra nio kan ju... inte. Ja, men, men den här personen, ska vi ta reda på vem som sitter i vasen? Jag tänker att det är han som styr dem. Vad sa du om honom? Det är det såg att en skugga bara som det, det, det, det. det vid trädet alltså. Det kan ju vara han som styr skeletten Så när jag övertar honom så kanske man förstår det Det kan ju vara en större nekromanser äh, än du ja, jo. Frågan är ju varför Dels är ju frågan varför de står där Varför de inte Förstår du, varför de inte slåss mot skelettarna Eller varför de liksom De kanske blir döda Det ni kan tänka på det här Samtidigt som ni gör det här så gör ju de mm. Allt här samtidigt Jo, jo, ja. Så det kan ju vara samma slag. De ser ju er bara sådär. De kan ju redan ha börjat slaget. De kan ju egentligen, teoretiskt kan de vi komma där också. Men jag kan ju smygga hit Och kolla kolla Ja, jag gör så bara att jag backar försiktigt. Från slätten till box. Jag kan smygga hit och måla. Och sen går det lite... Och sen så tar väl några stäng. Eller jag vet inte hur stort det, men jag... Snicka. Och så searchar vi honom Och så honom Och så searchar vi ja. Men från det så, så ser vi skilett också Som sitter i träd Men den är helt stilla Skelett som sitter helt stilla Alla mm. vapen Vad pratar rätt då? Jag har deep speech Vad har du? Tekniskt sett så beror det bara de från början De är skelett men det är om de goblerskelett och pratar med? med. Mm. Ja, Jag får ju så kan vi ta reda på vad det är för sorts skelett Nature Nature Så so vi har inte nature test Är det du som att och ser Överton Eller någonting nature är Ja, det är Det är du ser konturerna Det är att mm. den är normal stor Så det kan vara en alev Det kan vara en human mm. Åt det hållet Alberskret, tror jag För det är alver som har varit kroppen Ja mm. Ja, oh. oh, exakt men jag kan inte kan. alltså. Kan. Det kan du. Men mm, kan så som smis smis smis smyg dit. Det känns nära han backar och så så <laughs> hyvärt men med, eller... men nånting måste hända eller någon minus såg se. Jag är ju inte uppväxt i en grotta hela mitt liv liksom. Det är inte så att jag <laughs> mm. på solen. Men är det något att se i vattnet? Fast det är, kan vi se det på så långt håll liksom? han är i närhet. Han ser ju sklättigt bra. Ganska bra inte jättebra och så vi när vi får se sex. Mm. Men nej alltså Men, ja, alltså egentligen jag. vi kan ju likanna besluta att vi rör, ska vi rör vi från vi kan ju besluta att gå upp i den här gången utan att bry oss om dem där. Men det känns som alltså vi måste smyga på annars kommer att Så, mm. är också. Mm. För det är det är ju stort avståndet mellan åsen och sklätterna här är, alltså kan det är en fyra 500, 500 fitt. De, ja, de ser, men de har inte bra senser så troligtvis kommer de inte... Då, då tycker se. jag att vi tar oss till vasen. Mm, ja, vi gör ja, oss till vasen mm. mm, okay. då. Nick går dit, hela vägen. Ja. Skelettet rör sig inte, där, som lutar mot rädet. Kolla i vattnet, kolla om det är de magiska överallt. Alkadarsök. Kolla historia kanske. Kan man se det? History check, absolut. Är det? Det var mycket det. Jag tänker att det är history check. Är det är jättebra. Jag drar av kameran. För, för, för ja, att få reda på vad som har hänt där då. History det är om Det finns en historia om du kör en massa alltså, historia över sånt vatten. Ja. Men andra kunde vi kanske ha nature och se om det är något speciellt vatten. Ja. Jag kör nature. Jag kör sånt. Och så är int, va? Ja. Mm. Det blir det äh, 17. Så nu märker jag det vara nytt vatten. Mm. Ja 18 plus 2. Det är inget magiskt över det. Det är vanligt vatten. Skeletet, Skeletet. Nej, alltså aha, tog jag. jag tänkte, ja. Eller då? Det är mm. inte Jag tänkte är Skelet, skelett. honom. Skelet. Det är inte någon magisövorn heller. Man är ingen död. Henligt Jag skulle Sök skelettet att har någonting på. Det är plus Nej, söker. Inte. Alltså jag, det, det, jag, är... jag, det där förstår jag inte, kan jag rolla igen och igen och igen sådana jag När du har gjort det en gång så kan du bara, sen måste du hitta på någonting annat och söka Så nu har du sökt skelettet ah, okej. Okej. Vad fick du? Sju Jag vet inte om du är in på det också, Du med... hittade 35 och ett långsorg Det var det du inte på Som vi hittade då ja. Du kan ju också göra en search och se om det okej okay. Fast om det är någonting som är dolt på honom så gör jag annan Nej det är fortfarande en det behöver bara bättre slag 14, 17. Nu hittar jag ingen mer här. Ska vi röra oss mer hit och lämna de här, de här botten, de här maskletterna? Ja. ja alltså, jag vill komma bort därifrån, jag, jag ser ju ingenting, jag är typ helt, jag menar blivit anfallna så är jag helt sålbar. Liksom. Ja, kan man, liksom... man väl på typ deception eller att jag på skeletterna gå mot den andra gruppen? Då ju fram fantastiskt Så sakta då och så så vi får lota dem. Men <laughs> så alltså måste vi släppa skräpet. Ja. Eh, nej, men alltså, det känns ju som att vi rör oss vidare. Liksom. Ja, det är vi skiter i övrigt. Vi, vi smigger ja. längs kanten. Så ni står där. Ja. Ja. Då får jag tacka för er. Så kommer du att bocka med Det då? Du det. är smigger. Vad är det vi ska <laughs> göra? <Så> vi... <laughs> nej, vi smigger inte längre. Ting, nästa stoppar. Ni går vidare till nästa och så går vi fram jätteförsiktigt och så fort mm. vi liksom kan göra alla käns i nästa rum så gör vi det här. Ni går vidare. Så jag börjar med att käns vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta. vänta, vänta. vänta. Det är inte Brotan klart på Det är bara alltså som en lång grått Men ni börjar känna vindar och någonting väldigt varmt. Förlåt, jag fiss. <laughs> kan vi ta en... Jaha. – Det är bara en lång gång just nu. – Just nu är det bara en lång gång. Det ser liksom ljus fram, och det kommer värme, men det ska inte vara. – Är det fortfarande ljust i gången? – Det är fortfarande ljust i det Är det, det liksom ljusare först? där borta? – det blir ljusare. Gå Ganska mycket ljusare. – Men... Äh, – Ska jag gå halvvägs så gör jag täten. – Ja, jag går halvvägs så gör jag täten. – Är, det tätan. är det någonting som händer? – Du går hela vägen fram till Grotto. – Halvväg? Halvvägs. Eh, du börjar se som sann som kommer att komma in i grottöppningen. Ja, Fram. Jag har en åtta, vad var det, fjorton i Arkana check och kolla om det är en Du märker ingen målst. Och jag är Ja, Vi går till öppningen. Sanna när vi öppningen. Vänta, ska vi inte köra, kolla fäller? Ja, men vi tar det när vi kommer in ja. i rummet. Jag tänker om den fäller i gången. Jag gör det. Jag kollar om den i gången. <skratt> åtta, jag Du ser du ingen fälla i gången. Ni går vidare Ja. Ni kommer härifrån och så Det är öken. det är ganska stor öken Precis, och så ligger det längre fram sin ni Det ni märker här Är skuggor Kommer vi på rätt nu? Gång in. Ja ni kommer här precis Det är inte där då som de andra gjorde Här är ni vet det? Här är skuggor Här är något skuggor Och det är ni Vi ser bara, en, en gång, bara skuggor bara, inget inget annat. Men ställ för framåt du Finns det är det helt ljus där inne med. Jag kan inte kan smyga. Det är helt ljus, det är helt Du blir blendad. Det är väldigt starkt och ljus. Och du drar inte vägen skoff. Vi har tittat om det låg med det inte. Vi smyger oss vidare Eller så gör det bara för att. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, vi går vidare tycker jag. Jag vill fortfarande jag vill smyga bakom dem nu när de går vidare. Eh, hur långt går ni vars går ni? Emil, vi vi går går fram till vi, den där när. Se vad vad det är för något där borta. Och det ni går. Inte de ser oss. Precis. Ni kommer hit. Ni ser att det är skelett. vandrande skelett som är där borta. Men. Yeah. Ni ser även de skuggor här borta. Kan vi smyga förbi skelettan och kolla om andra skuggorna med? Om ni vet. Så gör vi det. Ni smyger förbi. Jag kan inte smyga bra. Bara du vet om det. Ni går förbi gruppen <skratt> längre sidan. <skratt> och när ni kommer hit så ser ni den andra gruppen. Ey! Nej nej nej, nej. måste inte döda skratta och ta XP. Eh. Jag kan säga att det ni såg att det var tio skelett. Men, Men vänta vänta. Härifrån om, om vi ser så ser ni även ett skelett. Eftersom att de inte redan står här nu och väntar på oss så, så ja, är det en är det när luren luren. Det är, alltså är du du säger att det är de dem eller måste ser, jag slå för att se att det verkligen är dem? Jag säger att det är en dem. arkana om det är en illusion. Du slår ja. arkana. <laughs> inte bra de där Rollsen. Ja, 10, 14 någonting också. Den är, det som verkar att det, det är dom. Vad ni kan säga. Nej. Ska vi prata med dem och se om de vill hjälpa oss döda skelettena? Äh, äh, vi tar skelettena själva. Nej men, nej men vill de inte vara med och döda dem? då, då skiter vi i dem. Då går vi och dödar skelettena i alla fall. Ja, vi... Vi har sklicka. Vill ni döda skelettena? Vill ni döda några skelett? <laughs> Det här är falska! Det är det du undrar det. var inte dem! Vill ni döda ta den skelettan? Vi vill ha den! Okej, då så, då går vi att köta skelettan. Yes, vi dödar då. Ja, då ja, då kör då. vi in i GTA. Vad In i GTA, vi tänker slåss för vi har ju dragit det här vidare. Ja, men vi håller på den skäten nu. Det vet ni gärna. Men ja. De, de ropar till er och frågar om ni vill ja, slåss mot vi oss. Vi vill inte slåss på oss. Vi vill inte slåss. ni väl att ni slåss? Nej, då är ni Tolv. det dig upp. 12. Jag hörde inte det, det var 10 skelett? Jo, vi hörde det. Ja, Men de är, rage, de är ju rage gruppen liksom. Rage vi är liksom helt klart om det är rage. Nej, jag är inte det. det, är Emil, inte det stå du shortar ju jag första nu. Hör, jag är inte <laughs> Jag har den här. Det här som och och... Mm. Vilket skelett som satt i trädet? <coughs> jag ja, just, just det. Det fanns ett skelett här. Aha. Det hörde inte jag. Det var bara långt håll. Åh, han som styr om andra skeletten. Det är det en här, så jag sitter med min ja. ja. Vi har ju gjort upp lägre eld sitter och garvar åt de där grabbarna där ute. <laughs> <laughs> jag ser ju inte tungt, för det är ju bara i Okej, vi kan börja med vilka är den här ja, jag går gruppen? går för Fredrik där? egentligen. Uh, ja, he, Mattias är inte i bakgrunden. Mattias. <laughs> <laughs> Men du, ska lär, inte se se du mm. lär inte heller se någonting. Var? Du lär inte heller någonting. 7-12. Ja. Du är också bra, Jag mm. är ju ganska blindiga. Ja, du har ju minus i 20. syn. Ja. 18. Kul att slåss då. Ja, 20. 20. Och vem oh. var det sista? <laughs> Oj! Eller, vad hände med ditt huvud? <laughs> Och så Jeff. Bara så att ni äh, vet, vet så har jag minus. Mm. Mm. Alltså, det gör inget. Jag har låtsat ett affär i klubb. Ser liksom in. Han, ser, han ser minus bara, så ni Ni ska slåss med honom. Jaja. Han, han tänker, varför tänk dig så, så långt framåt? Äldre, ska då. <laughs> alltså, ska, vi ska vi dra? Varför det? Lägg av! <laughs> <laughs> Nej, vi ska inte fråga nåt. Nej, vi ska vara tysta egentligen vi vet inte vad som har hänt med det. Ja, ni står ju där borta och kan se dem så det är ju bara att nu. Ni står i grottöppningen, ni ser ju dem och har kollat på er väns jobb hos. <laughs> som sagt, vi, vi, Vad har ni gjort med honom tidigare? Ja, ja. ja, men det kan, det vi, är vi, kan är vi inte få göra nu. Vad intrykter i så. Vi har klarat att få en massa fäller och skit. Det har ju varit så dumma för vi har gått förbi dem. På en tur. Ja, det här kommer inte gå bra. Det ni någon roligt vans det där, eller? Var det ni som mötte den här skuggan? Vilken skugga? Ja, det, Nej, var inte Nej. Det var en skog hos ja, var skugga hos oss. Nej, var ingen Vilken otur, för vi hade ingen skugga hos oss, heller. Eller ja, inte, ni sluck smått ja, men... Det var helt andra saker. Det var en jättespindel. Nej. Jag... Stor tydligen i tätten. <skratt> ja, ja, ja, ja. Jag är ju längst bak, så långt bak. Det är att du får bestämma själv. Baka, jag så tätt bak, jag det, är yes. det Det Yes. Ge en vi har det tungt tror det räcker här nu, känner jag. Ja, ni har satt det. Jag, ja. <skratt> Shoot. Vad <skratt> gör du? Läng den här Jag den här blässen. Jag vad är det 25 bladbubbar? Ja, 25 bladbubbar. Vill du röra dig, kanske springa fram? Va? Nej. Mm. <skratt> Schåt <laughs> då. Eller jag? Uh, någon någon, ja. Om ni tar någon annan utvillig. Chef måste också vara in Vi har gjort det Vi vill alltså helt enkelt köta de här va. Ah, ja, det är säkert. Se ser jag om det är någon av dem som, som kör eh, range alltså med pilbåge eller någonting sånt. Det är search. Ja. Det är hela det är min... Som Nej, det är ingen det är, min min, ja. det är sökt, söker, det är bara kolla. Okej. Okay. Ja, ja. Det är faktiskt. Eh Sju, åtta De har short bows De kan skjuta på dem. Alla tio Alla tio Och kan. men, Det är, kanske det du ska sköra upp innan Så alltså, det är bara sköta <laughs> <laughs> Ja det är bara strål i pilbar ja, ja men jag skjuter med. Du jag kan ju fortfarande fly, jag står ju längst bak ja, det är bara så. Ja. Den andra gruppen är där borta Du kan ju komma till oss och sitta vid våra lägen och Jag kan ju helt klart skjuta och sen stränga dit Om jag ja, vet det kan alltså, du kan ju... typ. Jag har med bägge två på... Ska jag försöka sikta på en av dem Eller ska jag ta två Jag sätter min, min blessing på dig. Tackar. Dig. ja. ja. Mm. Så den har ju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 Två de jag de, de, de ser eller Det de är bara de, de här fem, de, eller? Fem, det de fem Det är de fem vi, vi ser är, Det är de som har börjat attackera nu oh, okay. Peka på den du vill slå eh, Om jag börjar med är de, Kommer de i gången ut nu Ni är mitt i skit Okej, okay, ni ja, är mitt i jag ja, Det är mitt den första mm? ja. <laughs> Nio Plus 6. Fan det är det, femton. Inte så proportionellt. Det, det var ingen plus dex eller någon sån här skit nu va? På Nej. attack. Aj. Då ska du slå stå Träff. en d4. Nej bra. Träff. Och så, ja en d... Fast det behöver jag inte träffa. Ja. Jag träffade eller hur? Du har träffat. Ja då behöver jag Man inte använda det där. Eh, va? Vad, vad slog du för något? 9. 9, ja. Du träffa, ja. ja jag träffar. Eh, minus. Men jag har ju plus sex också. Den dag kan jag säga. Jaha bra. Ja. Då det, siktar det jag minions. på nästa. Då siktar ja, jag på det, nästa. Det, det är minus. Mm. Då siktar jag på nästa med nästa andra. F fan. 11. Eh, plus 4. Plus 4. Fyra. Plus fyra. Det är en träff. Okej, det är en träff. Bra. Jag har bort de två försök. Det är inte automatiskt plus 4. Plus det är 4. Nej, mm. ja, ja, ja. Nej ja, ja. Alltså, jag menar att jag ska slå. Ja, ja, absolut. Men jag tänkte om 11 träffade. Jag slog den också. Vad tänkte jag? Fan har en egen initiativ. Vad hade hänt då? 8. Så 8. han är okay. efter. Nästa är. Nummer fyra. Nummer fyra? Släde nummer fyra. två, tre, fyra. Det är den där. Mm. Tror jag. Hur kan jag så räknas? Eller om det är där. Han når mm. precis som han är framför er. Okej. Okay. Alltså man står öga mot öga med oss eller mm, vad? Han har inte något framför sig att attackera hela vägen. Man står liksom... Okej. Okay. Mm. mm. Ja, är det fienden, Niklas? Ja. Yeah. Fråga jävlar. Protection. Är det fienden som ska vinna 5 ja. feet? Eller är det <laughs> min kompis som ska vinna 5 feet? Vad står det? Och uh, a creature that en annan ikvaller. När en kreatur där eh du kan se target within 5 feet. Från dig, gloomoso 5 ft inom sig. Så de dom... tik mot sondarna. Oh, så att man behöver ha. Nej, där din polare. Bara polarn, inte polar mot sondarna. Nej, alltså han gör ju något med Kronos och lägger någon av dem inom fem från dig. Mm. Som de skjuter på Albert. Ja. Och Alberts står inom fem ft. Då kan det funka den också men han har inte attackerat, de har inte attackerat. Nej, det är väl bara Men bägge de två har sprungit emot oss så mycket de kan. Ja. Nu, sli! Det är du, Abel. Ja, 14... Vad slår du för? Eller alltså... Nej, jag springer fram och slår på den Okej. På den där. Absolut. Ja, 20. Död. Nu ska inte göra som i Sagan om ringen. Vadå? Börjar man slå? Nej, nej, nej. nej, nej. Eller va? Han bara träffar. Träff. De har bara ett ja. håp med satt. Ja, ni ger... 20 ja, han slår 20 sen. Ja, mm. uh -huh. Nästa är... Ni ger liksom botten ja. två yxer. Han är blind ja. och så bara springer han ut och snurrar. Hahaha! Ja. Är ja. ja. ja. ja. det Jeff? Är det Jeff? Ja. ja, det gör han. Han hoppar upp och skjuter ja, han med. floden där med tunneln. Ja, just det. Så gör han i, han... Ja, gör det. 17... Jävlar! 22! Jag förstår, mm. Och då slår du på den som är närmast Då försvinner bra. han, alltså Så nu, en träff. Alla i min grupp här hörde att det var första bågen mm, Ja, bra, ska Men bara... ja. ja. ja, det var tio stycken Ja, det var ju bara fem här Ja, Elva, ja, ja, de andra, ja, ja mm. Elva, mm. elva mm. för Miss Ja, självklart Nej, Plus fyra ja just det Då ska jag fyra Elva plus Fyra, träff. De andra det är lite sand i skorna ja, De är tolv eller högre Kommer nästa att ta ihåg? Kom ihåg på dem som reser sig upp i sanden sen också Hoppas ni inte har sökt sanden Så att ni vet vad som finns i sanden Jag är den här i gruppen som måste. Nej Men alla kan ju söka sand Ja, alla kan Och är jag, har, jag är den i våran som Så, så ni har inte, inte sökt sanden? Nej Nej, det, är bra. det är onödigt. Överkurs. Ja, det fanns en, det är en till att vi är backen. <laughs> ja, ja. Bara... Nu då, nu då. De har ju rört fram så de är lite längre fram. Ja. Och sista var... Men vi... Matteus. Nej. Så nästa blir... precis. Mm. Allianna. Mm. Den nya gruppen hade inte fått lika mycket. Kom till oss, fast du ser inte oss. Visst. <laughs> <Mysigt. laughs> ja, jag sa det. <laughs> stoppa upp en fint att det är nästan. Det var mycket goda. Fan. Sluts ni så hårt. Ja, är det. Uh, jag har det. jag ska en Sacred Flame. Den är gott. Mm. Vad gör den? Vad gör den? Hur, hur ser du någonting? Alltså gör någon forward skada. Mm. Det är bara det är en D8. Mm. Ja, det är bara träffar. Skjut att träffa men går ut att träffa. Uh, det inte inte dräffa. Dräffa. Hur ska man? Står det vad vill du? Hur ska man? Jag, jag har den Longslyd hur gick det att träffa jag och vem ska han träffa? Så det är det inte skillnad på Då dig det eller, eller Emil eller vem som helst <skratt> Kan jag slå någonting för att typ rikta upp <skratt> det är det honom? bara <skratt> var <stället. skratt> så så inte när, vi klarat, när ni har klarat det här han får en vi drar vidare i nästa rum. Och vi liksom har klarat att hitta boken. Då drar vi tillbaka den. Ja, bra. Vad ska jag ha med min? Vilken var du sköt på? Vilken ja, var du sköt ah, Vem som helst, ta den där bara. Ta den längst bort i vägen. <laughs> ta den även. <laughs> Då nice. är den. Nästa källa är samma lika som förra 25. Du, du, du, du är han död? Är han död? Är han Jag skjuter på Det inte skillnad ett eller Emil eller vem som helst <skratt> <skratt> Fuck, det <skratt> där är inte <skratt> lika bra Åtta <skratt> Åtta liksom. Det beror på vad det är för Minions De här får man ett av Så det är någonting Tolv <skratt> Bra, då dör den till Efter det är det Den här Alltså, Sumon springer från Alltså det är... är nu ska, ska Albert Granat dö! Opinions, de får man ingenting av. Vad gör för något? Ett skelett attackera dig. Ja, AC, är det bara jag som tycker jag, det är kallt eller ska vi skjuta igen lite? Jag tycker det är skönt. Ja, ah, okej. Okay. Eh, ja, det där är ju en... Nå? En 5 mot AC, så jag har törrat att hon missar. Ah, oh man. Efter det är det... Du har ju en. Du har en. 3. 7 plus 6. Eh, Se, det ja ska vi göra det där vi såg det. Ge oss in i stilen. Du träffar Nej, det det. på på på på, på, ja, på på en sida. På en sida ja. Det var lite roligt men det är sabbat nu lite för Niklas. Niklas, vi ge oss in i stilen. Nej det visar sig då. Ja det får jag komma med överens om. Vi kan vara tvärtom eller något på det. Eh, uh, ja, sista gugg. Det jag ett ex slår ju <här> <här> <här> <här> Vi blir galna, det är en vänkel, liksom. Vi... Men jag ser Genom. ingenting, så jag bara... Spring ifrån! Nu ska jag <här> <här> du du du vi okay. ovända, exactly. men då. är blir vi blir Ursäkta! Lyckas igen. Nej, nu har min power sen. 15, du har 20, <här> missar. Och... Kommer de Alla kommer där, samtidigt. det är ju Jeff först. Han, jag skjuter på den här fan, du har en två meter i vägen. Det är en Du får, får små två tädningar och du har dissat montage. Du tar den som är sämre. 8. 8 blir det. 8 plus 5 som är 13. 13, det är en träff, den är död. Alla döda. Bra. Jävligt ja, jävla. Då går vi vidare.